Леонід Команович «Я зомбі. Кримінальний роман. Журнал «Сучасність». номери 4-5 за 1993 рік. Читаю Ігор Мурашко. Отже, отже, протягнув Мурат... Сіпивши пальці руки, замислено розглядаючи нігті. Нашу адресу і телефон, і те, що ми начебто займаємося розшуком, вам повідомив, хто ви кажете. Клієнт зітхнув. Це був височезний чолов'яга з конячим лицем і цупкою мовдріт чуприною. Минуло з півгодини, як він заявився в наше бюро, і ми ще й досі не могли дійти з ним якоїсь згоди. "Філософу", терпляче сказав він. "Філософу", повторив він своїм трубним голосом, чітко наголошуючи кожен звук цього екзотичного прізвища. «Брокер агентства Радіалу». Послухайте, не витримав він. Може, достатньо ігрив піжмурки? Ви що, за Йолопа мене маєте? Мурад привів погляд на мене. Хто його пропустив? Я знизав плечима. Врешті мене це не обходило. Барабаш чи хто там? Коли я під'їхав, музею було й душі. Запала мовчанка. Ні, думаючи про щось своє, нарешті сказав Мурак. Ні, мабуть, то все-таки не барабаш. Гаразд, заявив він, випростуючись у з всією своєю статурою колишнього десантника. А тож, нашу фірму вам рекомендував пан Артур Філософов, один з ваших е найліпших друзів. Який вже послух? ви од нас хочете. Цілком конкретних, буркнув чолов'яга, і конфіденційних. Тім, якщо говорити відверто, він скосозиркнув мій бік, вбивствами ваша контора не займається. Вибачте, звісно, що я, але ця назва... Мурад знову подивився на мене. Я зліз під віконні і підійшов до дверей, тоді відчинив їх і кивнув суцічкові, котра сиділа у приймальні. Коханий пане, почав Мурат, дивлячись у бік і безбожно акцентуючи слова на свій кавказський штиб. Ви, напевно, потрапили е, не в свій город. Ми тут не займаємося платним забійством. «І безплатним забійством ми не займаємося також. І жодним забійством тут не займається взагалі, зрозумійте. Ми прості українські трудівники», – озвався я з підвіконня. «Добродії», – проакцентував Мурат, вбивчо на мене глипнувши. «О, добродії», – повчально підняв він пальця. Слово йому дуже подобалося котрі займається лише одним ділом, яке на цьому світі варте уваги бізнесом, цілком легальним, цілком законним приватним бізнесом. Якщо ви хочете придбати товар, машини, сировину, що завгодно, то наша кондора завжди стане вам у пригоді. Зважте, що фірма Тартар -тар» проводить посередницькі операції на найвигідніших умовах. Наші зв'язки сягають практично усіх регіонів Союзу. Річний прибуток даруйте, остряв чолов'яга, даруйте. Він добув хусечку і витер спітніле чоло. Ну давайте все-таки спочатку. Так от, я прийшов сюди за рекомендацією вашого давнього клієнта. Річний прибуток мене не цікавить. І ви це знаєте, і я це знаю, врешті ми обоє це знаємо. І цікавить мене така сфера ваших послуг, двери відчинилися